Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين اما بعد اخوتي الايمان Para jamaah, salat subuh yang dirahmati oleh Allah Kita lanjutkan kajian kita Kajian kitab Hikbatun Minat Tarikh Dan pada pertemuan ini Kita akan membahas Pasal baru Yaitu pasal kelima Khilafatu Amiril Mukminin al Hasan Ibn Ali Kekhalifahan Amirul Mukminin Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Min sana arba'in ila wahidul arba'in. Dari tahun 40 sampai tahun 41 dan lama kepemimpinan beliau cuma 6 bulan saja. Al mabhas al awal pembahasan yang pertama al Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma fi sukur ismuhu wa nasabuhu Namanya Hasan dan nasabnya Al Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abd Manaf Jadduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kakeknya Hasan adalah Rasulullah Wa jaddatuhu dan neneknya Hasan adalah Khadijah. Wa ummuhu dan mamanya Fatimah. Namanya Fatimah. Wa abuhu dan bapaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wala ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrafu nasaban minal Hasan wal Husain waz Zainab wa Ummu Kulthum wa huwa walad Fatimah. Tidak ada Orang yang nasabnya Lebih tinggi setelah Rasulullah Melebihi Hasan, Husain, Zainab Dan Umm Kulsum, Karena Hashim ketemu Hashimiyah Ali kan Hashim Bani Hashim Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim Fatimah Binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Ya Hashim ketemu Hashimah Paham maksudnya ya Hashimiyah sama-sama Hashimiyahnya Ali Hashimi Fatimah Hashimiyah Ketemu nasabnya sama-sama Hashimnya Wa huwal walad al-bikr li-fatimah dan Hasanin anak pertamanya Fatimah azwajuhu istrinya Hasan ini dikenal tukang kawin tukang kawin dalam urutan banyak istri-istrinya nikah cerai nikah lagi nikah lagi ini banyak istrinya tapi tidak pernah berkumpul lebih dari empat kan enggak boleh kan lebih dari empat boleh apa enggak? Tak boleh. Tapi totalnya dengan yang dulu-dulu banyak sekali. Cucu Rasulullah. Siapa yang tidak mahu? Semua mau. Yang pertama Khawla bintu Mandur. Yang kedua Ummu Bishrin bintu Abi Mas'ud. Yang ketiga Ummu Ishaq bintu Tolha bin Ubaidillah. Nah, ini anaknya Sahabat besar. Tolkabin Wabaidillah Ini menunjukkan bahawa Tolkha ini besanya Ali Setuju? Makanya nah, kemarin kita jelaskan bahawa Ketika Ali bin Abi Thalib melihat Tolkha terbunuh sedihnya bukan main Ketika melihat Tolkha terbunuh Ali mengatakan Seandainya saja aku Mati sebelum 20 tahun yang lalu Ali tidak senang melihat Pertumpahan darah Ali tidak senang ketika melihat Tolha terbunuh dan pedangnya dilihat oleh siapa? Ali. Ali mengatakan, ya ketika yang membunuh ini membawa pedangnya Tolha dan berkata kepada Ali, aku telah berhasil membunuh musuhmu. Terus Ali melihat pedang itu. Ali mengatakan, ini adalah pedang yang mana dahulu pedang ini banyak menghapus kedukaan dari Rasulullah SAW. Dan saya ceritakan, nampak melihat perang Uhud. Kalau ingin tahu kehebatannya Tolha, lihat perang Uhud. Ketika tidak ada orang pun kecuali thul khabilu baidilah. Thul ini bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Tahu tameng kan? Untuk menangkis serangan anak panah, tombak, sabatan pedang. Lah itu Tamengnya Rasulullah ya thul ini Penuh dengan tusukan. Saking perjasanya Tulha dalam perang Uhud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kalian ingin melihat orang mati syahid tapi yang masih berjalan di muka bumi lihatlah Tulha. Dan untuk membela Nabi itu sampai tangannya ini apa kemarin? putus. Sampai-sampai Abu Bakar nih Abu Bakar loh yang ngomong ini. Yaumul Uhud kulluhu litulha. Perang Uhud itu semuanya milik Tulha. itu biasa Ali. Punya anak Namanya Ummu Ishak Ummu Ishak Dan kemarin saya terangkan Tolkha bin Ubaidillah ini punya anak yang soleh Namanya siapa kemarin? Kalau tidak salah Muhammad bin Tolkha bin Ubaidillah yang dijuluki As-Sajjad Yang ahli sujud Ketika tahu anaknya Tolkha ini wafat sedihnya Ahli bin Nabi Talib luar biasa Karena ini orang yang selalu sujud Rukuk di Masjid Tabawi Tolkha Dijamin masuk surga. Ini punya anak namanya Ummu Is'haq. Ummu Is'haq dinikahkan dengan siapa tadi? Hasan. Wal masyhur dan pendapat yang masyhur annahu tazawwaja katsiran. Beliau ini sering nikah. Batallahu katsir dan sering menceraikan wanita. Radhiyallahu anhu. Mika cari laki. Anakhafidur Rasulullah. Cucunya Nabi. Siapa yang tidak mahu semua wanita. Cucunya Rasulullah. Dan Hasan ini. Lebih mirip Rasulullah daripada Husain. Pernah dengar kan? Hasan lebih mirip. Hasan ini wajahnya ini. Fisiknya ini. Separuh ke atas mirip. Rasulullah. Tapi kalau Husain separuh ke bawah. Mirip. Bahkan kecilnya Hasan ini digendong sama Rasulullah. Terus ada Abu Bakar, ada Ali Ada Abu Bakar, ada Ali Kata Abu Bakar Demi Allah, Hasan ini Lebih mirip Rasulullah daripada miripmu Mirip kamu, wahai Ali Lebih mirip ke Rasulullah Daripada ke Ali Amma'uladuhu Tapi bukan berarti itu celakan Terhadap Hasan ya Ya nikah banyak, terus cerai, bukan Bukan berarti ini, kok melakukan ini? Bukan tercelak ini ini kalau menceraikan kerana memang ada sebabnya gitu loh ya. Jangan ditafsir apa tadi? Negatif lah. Wa amma auladuhu adapun <Sellan> anak-anaknya beliau fa anak yang laki-laki yang pertama namanya Al-Hasan. Menamai anaknya dengan nama dirinya. Biasa enggak apa-apa. Nama antum siapa? Rizki punya anak kasih nama Rizki. Enggak apa-apa. Nah ini Hasan punya anak. Anak yang pertama dikasih nama apa? Al-Khasan. Setelah itu dikasih nama anak yang kedua Zaid Zaid bin Hasan. Anak yang ketiga Tolhah. Anak yang keempat Husain. Menamai anaknya dengan nama saudaranya. Anak yang kelima namanya Abdullah. anak yang ke enam namanya Abu Bakar ini juga jalil seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang syiah bahwa Abu Bakar mendolim ahli baik bagaimana Abu Bakar mendolim ahli baik sedangkan Al-Khasan saja anaknya dikasih nama apa Abu Bakar, sekarang ini cari di Iran kalau ada nama Abu Bakar tidak ada kalau seandainya ada orang namanya Bupakar KTP-nya dirampas orangnya masuk penjara Tidak ada Tidak ada di Iran orang namanya Umar bin Khotob, tidak ada Eh, Umar tidak ada, kalau Khotob jelas lah Orang dulu, namanya Umar tidak ada Tidak ada di Iran orang namanya Aisyah Ini nih ya Imam mereka Imam kedua Hasan, eh pertama kan Ali Terus Hasan, terus mereka memiliki berapa imam Dua belas Punya anak dikasih nama Abu Bakar nah, Kok sekarang orang Syiah Bencinya setengah mati sama Abu Bakar Tidak ada orang Syiah namanya Abu Bakar Tidak ada Kecuali sudah terlanjur dulu Belum ngerti siap Punya nama Abu Bakar terus jadi siap Abdurrahman Anak yang berapa 7 Terus Al-Qasim Rasulah dipanggil Abdul Qasim. Terus Amr. Terus Muhammad. Ada yang namanya Muhammad juga. Jadi menamai nama anak dengan nama kakek. Wal inas ada pun anak perempuan Ummul Al-Hasan dan Ummu Abdillah. Fadailuhu keutamaannya Hasan. An Abi Bakra qalah dari Abu Bakrah semoga Allah meridhai beliau. Samit tu Rasulullah, samit tu eh nah itu keliru yang punya buku yang bawa kitab Arab keliru harokatnya Samit tu Rasulullah keliru. Yang betul samit tu Rasulullah. Samit tu Rasulullah sallallahu alaihi alal mimbar wal Hasan ila janbihi. Kata Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar wal Hasanu ila janbihi, sedangkan Hasan ada di samping beliau. Yandur ila nas marrah melihat ke manusia sesekali wa ilaihi marrah dan melihat ke ke dia sesekali. Jadi Rasulullah ini pidato di atas mimbar Rasul ada Hasan. Rasulullah melihat manusia dan Rasul juga melihat siapa tadi? cucu beliau. Yaqulu wa ya kemudian Rasulullah berkata, "Ibni" Anakku Hata sayyidun loh, Perhatikan, sayyid kan Rasulullah menamai Cucunya dengan apa? Sayyid Jadi tidak apa-apa sesekali kita Sesekali loh ya, tapi kalau dalam sholat Tidak boleh, kita sholawat terus Allahumma sholli ala sayyidina jelas Sholukamaru'itumuni Sholatlah kamu seperti lihat aku Tapi di sini ini Rasulullah Menamai cucunya dengan apa? Sayyid kalau cucunya Syed bagaimana dengan Rasulullahnya Syed apa enggak Syed Jadi boleh Tapi Sesekali dalam Apa tadi Karena supaya kita ini biar enggak salah paham. Sesekali boleh kalau dalam sholat Tapi kalau dalam sholat Apa Bisa dipahami ya Ibni Ini juga dalil bahwa Orang Arab Terkadang menamai cucu dengan Ibni Anak Boleh Makanya kita dipanggil anak Adam Padahal bapak kita bukan Adam namanya kan gitu kan. Tapi boleh. Jadi anak dalam bahasa Arab ini termasuk. Cucu dan anaknya cucu. Dan anak anaknya cucu. Masuk. Makanya Rasulullah mengatakan. Ibni putraku. Dia adalah Sayyid. Apaarnya Sayyid? Apaarnya Sayyid? Ya tuan Atau penghulu atau pemuka atau pemimpin intinya yang kalau di Indonesia baginda atau ya pemimpin ibni hadza sayyidun ini adalah putraku dia adalah sayyid wala allallah an yuslihi habibaina fi atain minal muslimin bisa jadi nanti Allah Ya melalui putraku ini akan mendamaikan dua golongan kaum muslimin. Rasulullah menamai dengan dua golongan. Dan nanti ketika Hasan diangkat jadi khalifah sepeninggal Ali terbukti ini omongannya Rasulullah di atas mimbar itu bahwa nanti Hasan ini memuji tindakan eh Allah, Rasulullah memuji tindakannya Hasan karena mendamaikan kan gitu kan? Ini juga dalil tentang keutamaannya Muawiyah. Sekiranya Muawiyah itu tidak pantas jadi pemimpin, tidak mungkin Rasulullah memuji tindakannya Hasan. Mesti jemarai. Ngapain kamu pemerintahan? Kok kamu kasihkan Muawiyah? Kan gitu kan? Tapi justru di sini Rasulullah memuji tindakannya siapa? Al Hasan. Berarti menunjukkan bahwa Orang yang diserahkan, apa? orang yang diserahkan kepadanya kepemimpinan dari Hasan termasuk orang yang, yang apa? Yang layak, yang cocok memimpin umatnya Nabi Muhammad SAW. Kah ini tidak bahas Muawiyah, tetapi para ulama menjadikan kah ini sebagai keutamanya siapa? Muawiyah. Paham saya? Lah, justru, justru ni orang Shia itu tidak begitu demen sama. Hasan mengapa? Ya karena menyerahkan pemerintahan ke siapa? Muawiyah. Terbalik. Dengan itu Rasulullah memuji Hasan, tapi dengan itu orang Syiah tidak begitu apa? hormat dengan Hasan karena peristiwa ini. Makanya mereka kan kemana-mana ya Husain ya Hussein. Abul Qasim jadal Hussein. Enggak ada jadal Hasan itu. Nyanyi-nyanyi mereka itu lho. Ya jadal Hussein. Kan gitu kan? Adalah yang pertama kali Hasan apa Hussein, yang sempat jadi khalifah Hasan apa Hussein, Hasan. Tapi mereka lebih cocoknya ke Hussein. Nanti pernah lihat tu pemain sepak si bola Iran itu kan ada tulisannya, ya Hussein. Dulu diantara apa namanya uh, kaosnya orang-orang. Tapi ini bukan berarti zaman harus lihat sepak si bola lo ya. Ini saya mengkabarkan sesuatu yang sudah terjadi ni. Ada tulisannya ya Hussein. Banyak di Iran itu kalau sepanduk sepanduk itu kan. Ya Husain, Ya Husain, tidak ada Ya Hasan, Ya Hasan. Ya, karena inilah Hasan dibenci. Yo, apa ya? Di, di, tidak begitu diangkat, bukan dibenci, karena mereka juga mengakui Hasan. Tapi lebih diunggulkan Husain daripada siapa? Hasan. an Utsamat ibn Zaid dan dari Utsama bin Zaid, anak Nabi saw. Karena Ya Hudhu wal Hasan. Dari Usama bin Zaid dahulu Rasulullah SAW pernah mengambilnya dan mengambil Hasan, Maksudnya menggendong ya, mengambil. Mengambil diartikan bukan mengambil gelas kayak gini. Memang namanya buca kok diambil. Ya, ya apa artinya, mungkin digendong atau gimana. Diambil sama Nabi. Husay Hasan dan siapa tadi? Usama. Usama ini anaknya, Usama bin Zaid anaknya siapa? Anaknya Zaid bin Kharisa. Dan kemarin saya terangkan kan. Zaid bin Kharisa ini nikah sama siapa? Emaknya Usama siapa? Lu dulu ngerti sebenarnya Terputus ceritanya kalau kayak gini ini. Emaknya Usama itu Ibu asuhnya Nabi Ummu Aiman Ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun Loh boleh cerita lagi nih Panjang ini Ketika Rasulullah umur 6 tahun Rasulullah diajak mamanya pergi ke Madinah Ke Yashrib Tujuannya untuk ziarah Ke makamnya siapa? Ayahnya. Ayahnya Dan Aminah ini saking cintanya Sama berdua tidak nikah lagi Sampai mati tidak nikah lagi Dia Menjanda dan tidak nikah-nikah Padahal kebiasaannya orang Arab itu Habis masa idah langsung banyak yang ngantri Jangankan jangankan masa idah yang cerai atau mati Hamil itu Kalau sudah keluar satu hari keluar langsung ada yang ngelamar. Karena saya mau tanya, masa idahnya wanita yang apa mengandung hamil kapan masa masa idahnya berapa? Sampai melahirkan. Ada seorang sahabian dia tinggal mati sama suaminya dia itu perutnya besar setelah itu lahiran. Datang seorang suafat melamar Bingung si wanita yang datang ke Nabi Kim Apakah boleh saya nikah Sedangkan ini baru saja suami saya Meninggal Jawabannya boleh Karena kalau hamil yang dikuatkan Yang apanya Yang hamilnya paham saya Karena kalau sudah hamil kan saya masih yakin bersih nih. Paham Pagi hari suaminya wafat Misalnya sore hari wanita ini Lahiran Padahal kalau ditinggal mati kan Berapa Arba'ata ashuri wa ashra 4 bulan 10 hari kan gitu okay? Betul tak nah, Tapi ini karena hamil Pagi istrinya suaminya wafat Sore dia lahiran Boleh nikah enggak Boleh, artinya kebiasaan orang Arab itu Tidak lama-lama, apalagi Aminah masih apa Masih muda, terhormat, cantik Tapi saking cintanya sama Abdul Nggak nikah nikah sampai ke bawah mati Ketika abduh wafat, waduh amin ini sedihnya luar biasa. Membuat syair-syair indah untuk mengenang suaminya. Lah ini umur 6 tahun, Rasul diajak sama uh, siapa? Sama ibundanya ke Yashrib. Untuk menjenguk atau menziarai makam suaminya, bapaknya Rasulullah. Ketika pulang, ada antara Medina sama Mekah, ada tempat namanya Abwa. Di situ... Mamanya Rasulullah sakit keras Terus wafat Wafat di situ. Nah kebetulan pada waktu itu Aminah membawa budak wanita Budak kecil wanita Cari yang namanya Umu Aiman Nama aslinya Barokah Barokah Tapi orang nama aslinya hampir dilupakan Tapi dipanggil Umu Aiman Umu Aiman kecil ini Yang masih ABG Budak, hitam, keriting Negro, dari Habasha Dari negeri Dari negeri Afrika Muhammad kecil digendong sama dia Umur enam tahun itu jadi siapa-siapa ini Dan ini medannya bukan medan Lurus-lurus Adem gitu bukan Medannya ini medan Gurun Pasir, gunung pernah ke Mekah Kalau kita perjalanan dari Medina ke Mekah Kalau haji itu loh lihat kanan kiri, Ya itu perjalanannya dulu Itu sama Umu Aiman itu Umu Aiman, digendong sama Umu Aiman ya. Mungkin naik kendaraan Sampai di Mekah Sampai di Mekah dibawa ke Abdul Muttalib Sedihnya Abdul Muttalib, luar biasa Dipeluk, disayangi Rasulullah Lain terus setelah itu Rasulullah Diasuh oleh Umu Aiman, diasuh, digendong di, Diladenin sama Umu Aiman ini, Luar biasa Dan Rasulullah kalau manggil Umu Aiman Ya Ummah Nampaknya Ummah? Ibunda Kalau Ya Ummi Ibuku kalau ya umma ibunda lebih apa lebih lebih menunjukkan kesayangan ya umma Rasul selalu Rasul ketika jadi nabi selalu, sering mampir ke rumahnya Ummu Aiman karena dulu ini yang merawatnya orangnya hitam keriting negro selalu dikunjungi oleh Rasulullah ketika Rasulullah wafat kunjungan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar sama Umar ketika Rasulullah wafat Abu Bakar longgar longgar sama Umar datang ke rumahnya Ummu Aiman. Terus Ummu Aiman nangis ketika Rasulullah wafat, nangisnya luar biasa. Ummu Aiman nak Rasulullah wafat, Ummu Aiman nangis, didatangi sama Abu Bakar, Abu Bakar jadi khalifah. Kenapakah anda menangis? Apakah anda tidak rido? Kenapakah anda ini, uh, tidak percaya bahawa yang di sisi Nabi Muhammad lebih baik sekarang yang di sisi Allah daripada di dunia dulu? Iya, aku yakin itu. Aku yakin apa sekarang yang aku menangis bukan karena Rasulullah wafat. Aku menangis karena. Sekarang ini dan selamanya Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi Wahyu yang turun ke muka bumi Akhirnya Abu Bakar sama Umar Ikut nangis Lah itu Umu Aiman, emaknya siapa ini? Usama. Makanya Usama ini Disayangi Rasul luar biasa Kenapa? Karena mamanya itu Dicintai Nabi Karena mamanya itu yang ngerawat Rasulullah Dan Bapaknya Usama namanya siapa? Zaid itu juga kesayangannya Nabi Kumpul antara yang disayangi sama yang disayangi Membuahkan hasil namanya Usama Usaid uh, luar biasa ceritanya Tidak usah saya ulangi kan Ya sudah sering kan Ya Zaid ini kan hasilnya budak Terus dia apa? Dimerdekakan dan cintanya luar biasa Saking cintanya Rasulullah sama Zaid Ya puter mantan puter angkatnya ini Rasulullah mencarikan istri untuk Zaid yang Cantik bangsawan terhormat Kureshiyah Sedangkan Z bukan Kureshi Bukan Kuroshi Berarti Kuroshi ya? Bukan dari Kuresh Dicarikan istri terhormat Cantik dan Kuroshiah Namanya Zainab binti Jash Nikalah Pertama kali Zainab ini kurang Cocok karena agak sekufu ya, Zainab Cantik bangsawan Dan Sedangkan Zaid ini mantan Buddha, meskipun aslinya kan enggak Buddha dia itu. Cuman status sosialnya tetap dianggap mantan Buddha. Jumplang gitu loh. Enggak cocok. Nikah enggak cocok. Akhirnya Zaid datang ke Nabi Allah ya Rasulullah saya enggak cocok sama siapa ini? Sama Zainab ini. Saya tak cerai ya Rasulullah. Jangan, ansik, pegang jangan kocerai kan. Terus-terus tidak terus, pernah cocok Ini datang ke Nabi Sudah berulang-ulang kali disuruh Nabi pegang-pegang pegang. Karena terus tidak bahagia Ya sudah, Ish, terserah Akhirnya dicerai Ketika dicerai, turun ayat dari langit Makanya kalau cerita itu doa ceritanya Betul tidak masuk skenario yang saya persiapkan tadi <Glalas> Tapi tidak apa-apa ini tentang usama Biar tahu usama ini siapa Ah setelah itu Sampai mana tadi? Ah Turun ayat dari langit menegur Rasulullah tentang pengangkatan anak enggak boleh ngangkat anak harus dipanggil Zaid bin Harisa enggak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad Akhirnya Zaid dipanggil dengan nama yang dulu Zaid bin Harisa setelah itu ya atau selang atau mungkin terbalik mungkin duluan yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menikah sama Zainab itu orang kafir dan sampai detik ini Orang barat menyerang Rasulullah dari sisi ini Muhammad menyuruh anaknya cerai Kemudian untuk menikahi istrinya Istri anaknya Ini yang beredar di barat Orang orientalis selalu menyerang dari ini Paham maksudnya ya? Dan itu orang jahilah lihat Muhammad nih Istri anaknya sendiri dikawin Makanya turun ayat tadi itu Bahawa anak angkat bukan Bukan anak Nikala Rasulullah sama Zainab mantan, jangan bekas loh ya mantan. Kalau manusia yang baik-baik jangan dibilang bekas. Sekarang kita bahasa Indonesia ini kadang-kadang kita ini salah. Ini bekas presiden kita, jangan mantan. Bekas itu kaleng, terus gelas itu bekas. Kalau manusia yang baik-baik jangan dibilang bekas. Kadang-kadang kita salah. Iya beliau ini ini, Zat, beliau ini bekas istrinya ini, jangan bekas, mantan. Karena konotasinya beda. Kok jadi belajar bahasa Indonesia sih kita ini? Ah, akhirnya. Rasulullah nikah sama Zainab binti Jahsy. Terus usaha ini Rasulullah memuji ya dalam riwayat dikatakan Rasulullah memuji Ummu Aiman bahwa Ummu Aiman adalah wanita penghuni surga wanita yang baik dan dipuji oleh Rasulullah Ummu Aiman ini. Makanya Zaid mengatakan ya Rasulullah saya akan menikah sama Ummu Aiman. Zaid ini mantan putra angkat. Setuju? Sedangkan Ummu Aiman Rasulullah memanggilnya dengan sebutan ya umma wah ibunda nikah. Zaid waduh dicintai Luar Rasul, luar biasa Zaid ini. Dan sama tadi Umu Aiman pun luar biasa Dicintai nikah Punya anak namanya Usama Usama ketika lahir Tidak mirip papanya Mirip ibunya Keriting hitam Kalau Zaid bin Kharisah Kan orang Arab Ganteng Si mamanya ini orang Habasyah orang Afrika nikah punya anak namanya Usama Usama niru maknya hitam keriting. Oh, orang-orang jahiliyah orang kok orang jahiliya dan menjelek-jelekkan Zaid, Zaid. Bener tak ini anakmu kok kayak gini gitu? Kok enggak seperti kamu. Pak, maksudnya ya? Yang sedih siapa? Yang sedih Rasulullah. Sedihnya Rasulullah diomongi seperti itu. Kok enggak putih blas gitu lo mungkin ya. Maksudnya gitu. Sedih, yang sedih Rasulullah. Rasul sedih luar biasa. Sampai suatu hari Zaid sama Usama ini tidur bersama, kemulan. Kelihatan kakinya ada empat kan, otomatis kan dua orang, kakinya empat, kepalanya enggak kelihatan. Terus ada orang suku Mudliji, suku Mudlidin su suku yang mengerti, pinter melihat apa ini namanya. Jari telapak tangan pinter Sampai kalau ada Orang tersesat di padang pasir Ini orang tersesat ini dari Bani apa tahu Dengan teracak kakinya ini Ahli kaki Ahli jejak kaki ya dan Sampai sekarang Saya punya dosen sesi CECD Yang mengajar saya di Libia dan waktu di Ria juga Ketemu Dan CECD ini pernah bareng-bareng sama Mas Azwar itu Dulu waktu di Surabaya Pernah cerita ke saya Bahwa suku itu masih ada sampai sekarang Ya pinter gitu bisa uh, Ini ilmiah loh Bukan kok apa jenengi Bukan apa jenengi Ngeramal bukan ya memang ada ilmunya kita tidak tahu Tapi tahu ini uh, kayak gitu. Suku Mujlin datang Lihat ada kaki telapaknya empat tadi itu Kalau dibuka semua jelas Beda ini hitam ini putih kan gitu kan yeah. Tapi kelihatan kakinya Kaki kan tidak ada kaki hitam ini berlagi Semua orangnya hitam orangnya putih Telapak kaki ya, seperti yeah. ini Setuju ya? Dilihat sama siapa tadi? Sama suku muslim. Lihat. Kemudian orang ini mengatakan hadal kodam hadirijil hadirijil atau hadil kodam bakuhamin bakuhamin ha bah. Saya lihat telapak kaki ini sebagiannya merupakan sebagian dari yang lain. Paham maksudnya ya, berarti ini cocok. Rasulullah dengar omongannya suku tadi usah Rasulullah datang ke Aisyah, Aisyah kamu tahu enggak tadi apa yang diomongkan suku Mudlizi? Katanya kakinya Z sama dengan kakinya Usama, itu sebaliknya. Itu firaq makna ya, bukan bukan teks itu. Artinya seperti itu. Usah senang Rasulullah setelah kejadian itu. Lah dari pernikahan ini itu tadi muncul Usama, Usama hitam kriting, pemberan dicintai Nabi. Luar biasa cintanya Usama Saking cintanya Rasul sampai Usama nih Kita dengar kita balik ke materi sekarang nah, Sudah nyampe ke materi Diambil Hasan ini sama sama siapa tadi Usama diambil sama Nabi Allahumma Ini bayangkan nih Ini orang barat ngomong toleransi Ngomong ham baru kemarin Orang barat ngomong ham itu baru kemarin Setelah menjajah 350 tahun eh Sekarang ngomong ham, ham muda. Kamu sudah menjajah kita 350 tahun kok ngomong ham paham saya ya kita dimelaratkan dikeruk dijadikan kolonial mereka mereka kaum imperialis selama 350 tahun sekarang ngomong ham ya suku aborigin habis suku indian habis hampir negara-negara afrika itu dijajah perancis sama itali Waktu mereka menjajah Afrika Lihat anak kecil yang keriting-keriting itu Afrika dipegang, ditaruh di kebun binatang Satu kandang sama monyet Atau baca sejarah itu pertama-tama, Karena mereka mereka meyakini teori apa Teori Darwin Marsisme itu lah Ketika melihat di Afrika Kok ada anak-anak kecil yang keriting-keriting hitam-hitam Diambil, dibawa ke Eropa Ini mata rantai yang hilang Akhirnya dari kerak dari monyet, terus agak tidak begitu monyet, terus mirip manusia sampai jadi manusia. Paham maksudnya kan? Mereka meyakini itu, maka ketika melihat tanah Afrika dicekol, dipawa ke Eropa, dimasukkan satu sel sama monyet, terus ditonton-tonton sama orang Eropa. Wu, uh, ini mata rantai yang hilang. Baca sejarah ranto kalau tak percaya. Terus sekarang ngomong ham, baru kemarin ngomong ham ini. Ini Rasulullah nih berabad-abad, ya, bawah Hasan yang Muajahnya putih berseri-seri tampan yang satunya Bawa usama yang rodok peteng gitu. Ini bukan menghina ini, ini ini ikhbar Mengkabarkan sejarah Disayangi sama Rasulullah Dulu bilal hitam legam Dicintai Nabi Kalau ngomong ham itu orang Islam itu Baik yang punya ham bukan mereka Mereka baru kemarin sore setelah mereka menjajah kita ratusan tahun Baru ngomong ham Kita dari dulu sudah ham itu kenal ham yang benar tapi bukan ham haman ya setelah itu dibawa nih Hasan sama sama tadi? Usama. Rasulullah mengatakan Allahumma inni uhibbu Ya Allah sungguhnya aku mencintai juwa-juwanya ini. Ya Allah aku mencintai kedua Hasan dan Usama. Apa kata Nabi? Fa, fa ahibbahu ya Allah cintailah keduanya ya Allah. Doanya Nabi loh ini. Ya Allah aku mencintai keduanya Maka cintailah ya Allah Keduanya ini ya Allah Hasan dan Usama Hadisnya Sohih diriwayatkan Bukhari Sepakat tentang ketsuhihannya Dicintai sama Rasulullah SAW, Usama ini Lah nanti Usama ini punya anak Punya anak Otomatis tabiin Karena tidak sempat melihat siapa Rasulullah Melihat anaknya Usama ini main-main Atau Dilihat sama sahabat sohabat anaknya Usama Apa kata sahabat? Demi Allah, kalau sekiranya Rasulullah melihat bocah ini Dan masih hidup niscaya Rasulullah akan mencintainya juga Apa maksudnya ya Karena saking cintanya Rasulullah sama Usama sama Zaid. Ada cerita lagi yang menunjukkan Kehebatannya Usama Ada seorang wanita Kenapa wanita ini Yang tidak tahu Ustaz belum dijelaskan ada seorang wanita terhormat Bangsawan, kaya raya, mencuri Mencuri dia Orang mencuri itu Tidak mesti orang miskin, Pak. ada penyakit Betul tidak? Kaya, tapi suka ngutil Datang ke mall Betul dia kaya loh, ada, itu penyakit Penyakit apa namanya? Hah? Ya, sama yang lebih tahu lah Ini ada orang, wanita Mencuri Ketahuan ketahuan sedangkan peristiwa ini sudah tersampaikan ke hakim, ke Rasulullah. Peristiwa ini sudah tersampaikan ke siapa? Ke Rasulullah. Para sahabat rundingan. Ini kasihan ini wanita ini. Ya dia kan siap mengganti yang dicuri tadi itu, mengembalikan. Bagaimana ya caranya supaya enggak jadi potong tangan kasihan wanita ini. Para sahabat kumpul-kumpul enggak kumpul, ada yang berani ngomong sama Nabi ya Rasulullah, dia ini sudah menyesal, akan mengganti apa? Mengganti yang dicuri dan seterusnya bla bla bla bla, tak ada yang berani ngomong kayak gitu. Makanya para sahabat sepakat, sing diajok nonang nabi siapa? Ustama. Kenapa kau ke Ustama yang dipilih sahabat? Karena yang tidak, karena Ustama yang paling disenangi nabi. Yang namanya melobi itu kan dipilihkan orang yang pas. Oh Joa, aku aku tak par kerawangiku. Oh Joa, aku aku tak dekat. Samaan pilih, dia dia dekat sama ini. Kan gitu kan biasanya kan ya? Paham saja ya. Akhirnya sahabat milih Usama. Karena Usama ini dekat sama Nabi, dicintai Nabi, yang paling cocok ini menyampaikan ini Nabi. Seperti itu. Akhirnya apa? Usama ini berangkat. Di karena disuruh sahabat, ada di sahabat-sahabat senior, kan? Sahabat yang bisa dikatakan uh, tidak sekelasnya Umar atau Abu Bakar ini sahabat kecil. Datang Usama ini. Rasulullah ya Rasulullah ini kan wanita baik bukan wanita baik-baik, wanita yang mencuri tapi itu orang baik, orang, orang keluarganya terhormat, terus dia ini siap nebus, dan minta maaf dan nyesal dan tobat. Bagaimana kalau enggak usah dipotong tangan ya Rasulullah? Marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marahnya luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sumpidat pidato di depannya sahabat. Wallahi dulu Bani Israel itu ditimpakan balak kepada mereka Karena kalau yang mencuri itu orang kere, orang miskin dipotong tangannya Tapi kalau yang mencuri itu orang kaya dibiarkan Tentang maksudnya ya Wallahi kalau sekiranya Fatima putri Muhammad mencuri aku yang akan potong tangannya putriku Kata Rasulullah tak berhasil. Tapi yang di sini yang jadikan patokan bukan berhasil apa tidaknya Utsama, tapi kesepakatan sahabat untuk menjadikan usama sebagai apa juru bicara kenabih itu yang menjadi patokan. Dan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengirim, menyiapkan pasukan besar melawan Romawi. Romawi loh ini bukan main-main. Romawi negara adidaya. Sebelum Rasulullah wafat, menyiapkan pasukan, menyerang Romawi yang dijadikan komandan siapa? Usama. Usama yang umurnya masih belasan tahun atau masih belia lah intinya masih belia sampai sebagian sahabat ini maju mundur, benar tidak Rasulullah ini Usama yang disuruh belum berangkat Rasulullah wafat kan gitu kan diganti Abu Bakar Abu Bakar dijadikan khalifah banyak nabi palsu banyak orang murtad banyak orang kerzakat. Tapi tetap Abu Bakar menyiapkan Pasukannya Usama Ditegur sama Umar, ditegur sama sahabat yang lain, bagaimana kita menyerang Romawi, wahai khalifah Ini lo banyak orang murtad, banyak nabi palsu Banyak orang kerzakan, kalau kita Jauh-jauh ke Romawi nanti bagaimana Kalau Madinah disikat sama mereka Kita datang ke Romawi kan cari untung Sedangkan Madinah itu modal kita Modal kita sekarang Terancam, ya orang Dagang mesti memastikan Modalnya ini aman dulu sebelum cari Untung Paham sampai sini Secara logika benar loh Mengani sohabat ini Tapi Abu Bakar adalah Manusia yang meletakkan kecerdasannya Di bawah petunjuk Rasulullah da, da, da. Aku tidak ikut sama kalian Tidak mungkin agendanya Nabi Salah itu tidak mungkin Tidak mungkin rencana Nabi Salah Berangkat Usama Abu Bakar ini orang yang tidak pernah menyelisih Nabi Akal cerdasnya tidak membuat dia Melunjak Berbeda dengan orang sekarang Oh mungkin maksudnya Nabi itu gini ditafsir yang macam-macam Aku bakar enggak? Akal cerdasnya diletakkan di bawah Petunjuk Nabi Perangkat pasukannya Usama yang masih Belia ini yang nah, Memimpin pasukan yang dibawa di, di belakangnya ada siapa? Amr bin As, Khalid bin Walid Muhirwa bin Subah, pendekar-pendekarnya sahabat. di belakangnya siapa? Usama Misaking cintanya Rasul Usama Dan memang Usama punya Punya Kualitas bukan sekedar nunjuk nepotisme Tidak Dan Usama ini waktu perang Antara Ali sama Aisha Sama Tolka sama Zubair Dan antara Ali sama Muawiyah Termasuk Usama yang enggak ikut Ikutan, mengapa Usama enggak ikut ikutan Karena Fathum Makkah, pembebasan kota Makkah Itu kan masih bersatu kan Sahabat itu Katakan fatku maka Usama ini ditugaskan Nabi. Ya semua kan niat perang itu. Waktu perang ini ketemu sama orang musyrik sudah pernah ang ya hampir kalah ni orang kafir hampir ditebas sama pedangnya Usama. Tiba-tiba orang kafir itu mengatakan asyhaduallah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Jari Usama mang-mang, enggak -mang, gelem, makan di tempat tanding ucap la ilah. Sikat sama Usama mati orang ini. Karena perang kan perang hampir terjepit, hampir dibunuh sama siapa? Usama terus Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah Muhammad terus Jalan bunuh aku Aku sudah masuk Islam Gitu loh maksudnya itu. Ya kata Usama Tadi tadi Ngomong kini sudah Mau kalah Ngomong kaya gini Disikat sama Usama Mati Kedengaran Rasulullah Peristiwa itu Kedengaran Rasulullah Peristiwa itu Bahwa Usama ini membunuh Orang yang sudah Mempersahadat Dimarahi Ya Rasulullah, tadi dia itu mengucap asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anamu karam Rasulullah Karena takut dengan pedangku ini Dari tadi tidak ngomong, mau mati ngomong ya Rasulullah Ya maknanya seperti itu Kata Rasulullah, asakak takal bahu Apakah engkau sudah membedah dadanya hatinya sehingga kamu bisa mengatakan itu Saking sedihnya Usama sampai mengatakan Seandainya pada waktu itu aku adalah orang yang baru masuk Islam Secaya Rasulullah tidak memarahi aku Dan secara mencatat Rasulullah tidak pernah marah sama sahabat Kecuali sahabat yang disayangi Rasulullah ini ketika melihat ada orang Baduy, Arab kampung Datang ke Madinah Tiba-tiba pipis di Masjid Nabawi Saya mau tanya kira-kira ada orang di sini dari desa Terus datang ke Alamin, terus pipis Di depan orang banyak pipis Di pojok Masjid Alamin, sama yang marah tak? Mereka marah yang nemen sama yang, Marah gitu. Nah kita Ini orang pipis di Masjid Nabawi. Bukan di Al-Amin. Masjid Nabawi. Yang kalau orang sholat di situ. Seperti sholat berapa kali di luar. Seribu kali di pipisi. Oh sohabat marah luar biasa. Sahabat ingin menghardi. Ingin memukul. Kata Nabi Dau. Tinggalkan tinggalkan. Biarkan biarkan. Disuruh menyelesaikan. Jangan sampai pipisnya tersendat. Biarkan biarkan biarkan. biarkan. Ketika sudah selesai pipis, Rasulullah ngomong sama sahabat, ambillah seember air. Saya mau tanya yang di, yang disuruh Nabi siapa? Yang pipis apa? Sahabat yang marah-marah tadi? Sahabat lo yang disuruh Nabi. Ya, saya nggak pipis malah disuruh ngambil air. Akhirnya para sahabat ngambil air disuruh nyiram. Saya mau tanya dimarahi enggak orang Arab baju tadi? Gak kena, karena Rasul nggak kena. Rasulullah nggak mau marahi orang kecuali yang disayanginya. Tuh enggak kenal kok marah-marah. Al jahil yu'allam, orang bodoh itu diajari, jangan dimarahi. Enggak nyambung. Orang bodoh itu diajari, jangan dimarahi. Dibiarkan enggak dimarahi sama Nabi. Tapi giliran Mu'adz melakukan kesalahan, waduh. Dimarahi sama Nabi. Mu'adz ni pernah mami orang dengan bacaan yang panjang sekali. Sampai ada jamaahnya enggak kuat keluar. Kan gitu kan? Ketika selesai Maka siapa tadi Mu'ad bin Jabal datangi sahabat, sahabat atau orang yang keluar dari jamaah tadi Kenapa kau keluar dari jamaah Wallah Engkau adalah orang munafik Engkau adalah apa Orang munafik Ini menunjukkan bahawa pada waktu itu Ciri orang munafik adalah Tidak solat jamaah Terlepas omongannya Mu'ad ini benar apa enggak Tapi Mu'ad sampai ngomong seperti itu Itu pertanda pada waktu itu Ciri orang munafik adalah Tidak solat jamaah Paham? Datang ke Rasulullah, Ya Rasulullah Sesungguhnya ada orang sudah ikut aku Keluar dari jamaah, walau dia orang munafik Ya Rasulullah, panggil orang itu Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah Menghukumi dari satu pihak, kan gitu kan Datang, kenapa kamu kok tinggalkan Jamaahnya muat, Ya Rasulullah ini panjang Sekali, tidak kuat Ya Rasulullah Panjang sekali Marah Rasulullah, kepada siapa marahnya Mu'adz, afat tanananta ya Mu'adz? Apakah engkau membuat fitnah dalam agama ini wahai Mu'adz sehingga orang-orang ini lari dari dirimu? Dimarahi. Kenapa kau dimarahi? Karena sayang Ya, karena sayang Termasuk siapa tadi? Usamah, karena sayang pada Usamah. Terus, selanjutnya. Masih ada waktu. Wa fa'a Anugbah bin Kharis qala ra'aitu Abba Bakar radhiyallahu anhu Wahamal al-hasanah. Wawaya kul bi abi shabiun bin nabi liza shabiun bi ali wa ali niat Saya melihat kata Uqbah bin Haris, saya melihat Abu Bakar radiallahu anhu menggendong Hasan. Lu bayangkan, kok dibilang Abu Bakar nggak cinta sama? Nah, lu Ini orang yang kecelek mereka ini. Kata zaman kalau belajar kuliah-kuliah itu, mereka mengklasifikasikan ini sahabat yang nggak senang sama Ali berit. Mana ada sahabat yang nggak senang sama Ali berit? Mana? Ini bualanya orang-orang itu. Ya, ini riwayat jelak, Bukhari yang meriwayatkan ini sepakat kaum muslimin kesokingannya kok dibilang Abu Bakar benci sama Ali Baed Ra'i itu Abu Bakar hamalal Hasan. saya mengetahui ketika Ali nikah sama Fatimah itu Ali miskin Ali itu miskin mbak Ali itu punya bapak namanya Abu Talib Abu Talib itu anaknya banyak dan miskin makanya Ali diramut siapa? Nabi Rasulullah ahli itu dirawat sama Nabi, tidak kecil, karena sebagai jasanya Abu Talib Ngurus Nabi, gitulah pahamnya. Terus anaknya banyak Abu Talib, miskin Abu Talib, bukan kaya. Ahli dirawat sama Nabi, gitulah. Lah ahli waktu nikah sama Fatimah miskin, pemuda miskin. Siapa yang nyumbang untuk jadi mahar? Siapa? Siapa? Terus ambani diceritain ini singgih ini singgih lali, sing ceritain ini ini lali kok. Eh, apa kahnya nyambung bungy? Ketika Ali nikah sama Fatimah ini miskin ini Ali ini dizumbang sama sahabat siapa yang nyumbang? Utsman bin Affan dizumbang supaya bisa nikah sama Fatimah itu. Loh, kok dikatakan sahabat Khulafaur Rasyidin merampas siapa? Kepemilikan kepemimpinan siapa? Hanya Ali jadi pemimpin. Ini bualannya orang-orang itu. Lah gitu yang ngomong profesor doktor orang-orang itu mengklaim Syiah dan purahor yang ngomong ini yang kita sepakat kesorihannya ini ya jadi Hasan kecil digendong sama Abu Bakar digendong terus Abu Bakar berkata bi bi abi sabihun bin nabi Hasan ini mirip nabi laisa sabihun bi ali tidak mirip ali ali ada di situ wa ali yundahq tan ali tertawa tertawa maksudnya menanggapi apa omongannya siapa enggak oh, ada masalah Saling mencintai. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, ada jihad. Ali ikut jihad dah. Ikut jihad. Zaman umat berkhidmat ada jihad. Ali ikut jihad dah. Ikut jihad. Berarti mengakui. Ya, Tidak seperti yang dituduhkan orang Syiah bahwa Abu Bakar, Umar, Utsmani merampas kekhalifahan Ali dalam, iya dalam memimpinnya. Wafat tuh, wafatnya. Tufiyah Al Khasanu Ibn Ali khilafat hubmi Muawiyata. Hasan bin Ali meninggal sedangkan pemerintahan kaum muslimin dipegang oleh Muawiyah yaitu pada tahun 940 49 Hijriah. Qala Umar bin Ishaq. Umar bin Ishaq berkata, "Tahaltu wa ana wasahibun li wa alal alal Hasan bin Ali na'udu." Saya dan teman saya, kata Umar bin Ishaq, saya dan teman saya mengunjungi Hasan Al-Hasan putranya Ali na'udhu kami menjenguk ke sakit qala li sahibi kemudian al-hasan bilang sama temanku yang aku ajak tadi ya fulan salni hai fulan tanyalah aku atau mintalah sesuatu diartikan apa di tempat sampean minta apa tanya bertanya ya bertanyalah karena sa'ala itu artinya bisa minta bisa bertanya wa fulan tanyalah kepada aku Maka temanku bilang, ma ana bis'alika syai'an aku tidak menanyakan sesuatu kepadamu, aku tidak meminta sesuatu kepadamu wahai Al-Hasan, putranya Nabi atau cucunya Nabi. Tsumma qama min indina. Setelah itu Hasan sakit loh Hasan ini. Hasan berdiri terus masuk ke ruangan kecil. Kemudian keluar, kemudian keluar lagi. Ini sakit loh ini ya. Hasan dalam kondisi sakit. Keluar lagi dari ruangan kecil tadi dan mengatakan fulan, salni qabla an latasalani. Fulan, tanyalah aku sebelum nanti tiba waktunya kau tidak bisa bertanya lagi kepada aku. Maksudnya apa itu? mati. Itu sakit keras ini. Fa ini wallahi laqad lafattu taifatan min kabidi qabla qabl qallabtuha bi udinka nama'i. Tadi aku masuk ruangan itu, kemudian aku memuntahkan sebagian dari limpahku. Artinya sampai isi perutnya itu apa? Keluar. Kemudian aku apa bahasa Jawanya itu aku orek-orek apa itu itu. Bahasa Indonesianya apa? Muntahnya tadi itu loh. Ini si Hasan Ini bawa kayu terus di apa sih pas bahasa Indonesianya? Tadi nah, korek-korek. Kan? Dilihat-lihat muntahnya itu. Tadi Hasan ngomong barusan tadi aku muntah. Dan aku megang kali dan aku Aku Itu tadi ya Pak korek jenisnya, ya. Aku korek-korek muntahku itu tadi Maka saya lihat Ini suqitus summa Aku tahu aku diracun Dari muntahku tadi Saya teliti-teliti saya diracun Hasan diracun wat suqitu summa miraron aku sudah terbiasa diracuni falak usqu mitla hada fasalni tapi tidak pernah aku diracun dengan racun yang seperti ini ini berat tidak seperti biasanya berarti ini menunjukkan bahawa Hasan sudah sering diracun salni maka bertanyalah sebelum aku tiada bertanyalah aku tentang apa karena aku diracun dan tidak pernah aku diracun seperti racun yang sekarang ini Lalu dia maka sahabatku tadi berkata, "Ma bisa ilika syai'a. Aku tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Anda." Yu'afika Allah dan insyaallah Allah menyembuhkanmu Allah tidak Allah akan mengafiahkan dirimu, menyibukkanmu. Tsumma kharajna kemudian kami keluar. Falamma kanal kemudian besoknya ataituhu, aku datang ke dia lagi ke beliau. Siapa yang ngomong tadi itu? Umayr bin Iskand. Aku datangi lagi ke beliau. Wajah Al Husain. Datanglah adiknya, adiknya Hasan siapa namanya? Husain. Datanglah Husain. Fakoh ing darok Husain. Datang duduk di sebelah kepalanya Hasan. Fakohlah. Hasan berkata, Aiyaki ambik ni mansakoka. Wahai kakakku, wahai saudaraku. Kabarkan kepadaku siapa yang meracunimu. Kabarkan kepadaku siapa yang meracunimu. Kala Hasan, Hasan berkata, "Lima, untuk apa? Untuk apa kamu menanyakan itu kepadaku?" Ataqtuluhu, apakah engkau ingin membunuh orang yang meracun aku? Mengkisosnya? Kala nam iya, aku akan bunuh itu. Aku akan bunuh orang yang meracunimu wahai kakakku. Kala Hasan berkata, Ma ana bi mukhatthithika shay'a aku tidak akan mengabarkan apapun kepadamu wahai Hussein Inni aku sahibil ladzi adunnuf Allah ashadu nikmatan nikmatan jikalau orang yang aku duga bahwa dia meracuni aku itu benar-benar dia melakukan maka Allah lebih ashadu nikmah lebih berat azabnya Nikmah itu azab. Kalau nikmah itu apa? Nikmat. Hanya penting bahasa Arab itu. Dan seorang suami istri nikah. Habis malam pertama, suaminya ngomong sama istrinya, "Bagaimana dek, tadi malam, Dik?" Istrinya ngomong, "Ah, nikmah." Suaminya enggak ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah ya Allah. Saking fasahnya lo itu, istrinya ngomong-ngomong ketika ditanya, "Bagaimana, Dik?" Ah, si istri ngomong nikmah, pakai qalqalah kol lagi. Nikmah, dikira suaminya usah oh, kering enak sampai qalqalahnya kol muncul. <laughs> Padahal nikmah ini bukan nikmat, beda, Mas. Nikmah ini artinya apa? Azab. Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Si istrinya ngerti bahasa Arab ikut kursus, suaminya enggak ngerti, enggak ngerti, dijawab nikmah, alhamdulillah. Padahal salah paham. Ya. <laughs> Jadi lari ke bahasa Arab gitu. Mana Ma bimukah aku? Aku tidak akan ngomong sama kamu. Wilson siapa yang bunuku? Iaqusawki biladi adunu faulwas. Jika yang aku duga itu benar-benar meracuni aku, biarlah Allah yang menghukum dan hukuman Allah lebih besar daripada hukuman kita. Waillah, tapi kalau orang yang aku duga itu ternyata dia bukan orang yang meracuni aku, walayuk talbi barion. Aku tidak ingin ada orang yang terbunuh gara-gara aku. Paham saya? Ya? Jangan. Berarti masih praduga Ini juga, ini juga dalil bahawa tidak bisa mengkisah seorang sembarangan kalau tidak cukup bukti. Wakila maka dikatakan An-Nalati sakot sakot hu asumma zaujatuhu jab jabintul asz as walakinaulam yathput. Sebahagian meriwayat mengatakan bahawa beliau ini diracun oleh siapa? Istrinya sendiri namanya Ja'ja ja bin ha bin As, a. tapi Ja'ja ja bin ini kurang enggak disebutkan di istri-istri di tadi. Yang pertama tadi loh, Pak. lam yasbut, tetapi riwayat ini lam yasbut, tidak tidak tidak sahih, tidak kuat. Qala <tutuk> az Imam Zahabi berkata, "Hadza syai'un la Ini adalah riwayat yang tidak benar, tidak sah faman alladhi ittala'ai waqala ibnu katsir ibnu katsir mengatakan wa inna hadza laysa bisahih menurut ibnu katsir ini riwayatnya tidak benar Tidak sahih bahwa yang meracuni siapa tadi jadi sehingga kita enggak boleh meyakini bahwa yang meracuni siapa istri beliau ini hanya riwayat dari riwayat itu tidak tetap al mabhas atsani lanjutkan dikit lagi enggak apa-apa Kasih bisa ya? <tuh> al, al hasan radhiyallahu anhu bil khilafa. Pembaiatan Hasan jadi khalifah. Ba'da maktal al Ali radhiyallahu anhu wa ardhahu bai'ah al, al hasan ibn Ali wa kharaja badhan uqidat lahul bai'ah minal Kufah ila Syam. Setelah terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu, siapa yang bunuh Ali kemarin? Siapa? Ibnu Muljam, siapa namanya? ibnul muljam kan anaknya muljam dan siapa nama yang buruk subhanallah bergumar ini eh abdurrahman kan kan namanya ketika dibai ketika Ali wafat orang-orang ahli kufa membaiat siapa Hasan jadi khalifah setelah selesai ak akad baiat itu langsung keluar nih Hasan menuju Syam oh langsung mbak beberapa bukan langsung ya. Maksudnya setelah jadi khalifah, terus selang beberapa waktu berangkat ke mana? ke Syam. Ke Syam ke tempatnya siapa? bawa pasukan banyak. Liannahum ilal an yanzilu ala taati amir min al bin Abi Thalib karena mereka masih belum baiat kepada Ali pada waktu itu. Muawiyah dan Amr bin As dan Al Hasan bin Ali Yusofli Muawiyah atau istimewa merumunin. Kemudian Hasan punya inisiatif biar tidak terus terjadi pertumpahan darah dan Hasan ini termasuk orang yang menghalangi Ali untuk perang sama Muawiyah. Sudah ayah sudah jangan jangan perang. Nanti akan terjadi pertumpahan darah. Paham maksudnya ya? Termasuk orang yang tidak setuju dengan peperangan-peperangan. Makanya beliau datang ke sama bawa pasukan, niatnya damai. Bukan Alayuhihul Kitab. Hasan orangnya lembut, tak senang perang. Batin al Hasan karena yubmudah mu'ari dan dikurusi Ali. Bahkan Hasan ini termasuk yang yang tidak setuju dan menghalangi Ali untuk keluar ke Syam pada waktu itu untuk perang sama siapa tadi Muawiyah. Waknamin alamat iradatilisulok an Nawazalakois bin Saad bin Ubajah anilkiyadawajalkiyadabiyadi Abdillai bin Abbas. Termasuk pertanda bahwa Hasan ini ingin damai, enggak ingin perang terus adalah tindakan beliau yaitu memecat Qais bin Said bin Ubadah dari kepanglimaan, dari panglima perang, dan diganti oleh Abdullah bin Abbas, bin Abbas kan orangnya ahli ilmu, cerdas nah ini uh, Qais bin, Sa bin Ubada ini Sa'id bin Ubadah ini anaknya sahabat. Said bin Ubadah sahabat terkenal Kemudian Fadil fa Hasan Al Basri, Hasan Al Basri berkata, lama sahul Hasan menaati ilmu Awiyah tampil kata, kalau Amr bin Aslim Awiyah arah ketibaan Latwa lihat taut biro akhiruha Hasan membawa pasukan besar menuju Syam Maka Amr bin As ngomong sama Muawiyah. Saya melihat pasukan besar yang akan sebentar lagi akan terjadi peperangan lah. Intinya seperti itu. Maka disangka, disangka oleh Amr bin As ini mau perang siapa tadi? Hasan ini. Kalau al Hasan al Basri, Hasan al Basri berkata, lakot sami itu abba Bakr Yakul bainama Rasulullah Yak tubu irja al Hasan fakala ibni Hadas. sayyidun, ini ulangi tadi. Jadi Hasan al Basri berkata, saya mendengar dari Abu Bakr bahwa Rasulullah pernah berkutbah, kemudian ada Hasan, kemudian Rasulullah mengatakan, putraku ini nanti akan mendamaikan dua kaum Muslimin yang bertikai. Arsal Muawiyah ila al-Hasan sijilan kat khudima fi asfali uktub fi ma turidu wa huwa Muawiyah mengirim surat kepada Hasan yang di situ ada stempelnya Uktub fihi ma turidu wa huwa tulislah apa saja yang kamu inginkan Yang ngomong ini siapa? Muawiyah Faqala Amr bin As nuqatiluhu Kata Amr bin As, sudah, tidak pakai surat-suratan Langsung kita bunuh aja. Eh, bukan bunuh, mohon maaf Langsung kita apa? Perang saja, beda loh ya Lafad kotalah sama kotalah Kalau kotalah itu artinya membunuh Kalau kotalah itu artinya apa? Perang Tidak mungkin lafadnya yang dipakai Amr bin As Kita bunuh, tidak Tapi apa? Kita perang Perang artinya harus ada satu yang menang Dia atau kita, gitu loh Fakala mu'awiyah Wa kala zurikana khairul rajulaini Muawiyah berkata menanggapi omongannya siapa tadi? Amr bin Ash. Kata Zuhri, Imam Zuhri mengatakan dan Muawiyah adalah yang terbaik di antara dua orang itu. Orang itu siapa maksudnya? Muawiyah dan Amr bin Ash. Jadi menurut Zuhri Muawiyah lebih baik. Paham? Zuhri ini namanya Syihabuddin Az-Zuhri. Az-Zuhri adalah saya karena ini ada tulisan Az-Zuhri saya terangkan siapa Az-Zuhri ini. Az-Zuhri ini hidup semasa dengan Umar bin Abdul Aziz. Tabiin kan? Az-Zuhri Az ini uh, hidup di masa Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz menunjuk Az-Zuhri dalam rangka kodifikasi hadis Nabi Ngerti kodifikasi? Apa kodifikasi itu? Tadwin, penulisan Jadi penulisan hadis itu dimulai Penulisan dalam bentuk kitab-kitab itu Dicumpulkan jadi satu Itu di zamannya Az-Zuhri ini Dulu ya dihafal-hafalkan riwayat-riwayat gitu loh adil zamannya Zuhri itu mulai dikodifikasi. setelah itu kan Imam Ahmad sudah punya buku namanya Musnad Imam Ahmad, ya kan seperti itu. Dulunya masih di apa? Kepala kalau di mulainya zaman Zuhri ini ditugaskan oleh siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Dan kalau kita belajar Umar bin Abdul itu masih nanti, masih lama, ini masih sampai siapa? Hasan. Fa kana khairu rajulin ala rislika ya Aba Abdillah. Sebentar, jangan begitu, wahai Abu Abdillah, Siapa Abu Abdillah ini? Amr bin As. Sekarang Amr bin As punya anak, namanya Abdullah bin Amr bin As. Jangan begitu, Abdullah, eh Abu Abdillah Amr bin As. Fainakalatahuusmin kau terlihat wilayah kata yuktal. Kamu tidak mungkin bisa membunuh dan memerangi pasukannya Hasan kecuali pasukanmu juga ikut mati. Kau tidak mungkin bisa memerangi Hasan kecuali kaummu juga akan ikut mati juga. Tidaklah mereka terbunuh kecuali mereka juga akan membunuh pasukan kita. Kemudian kata Mu'awiyah, Apa gunanya hidup di dunia ini kalau kita saling menumpahkan darah? Baik nggak berarti Mu'awiyah ini? Baik, jangan-jangan Jadi cucunya Nabi Muawiyah tidak pernah Muawiyah tidak pernah mengklaim dia lebih baik daripada ahli Muawiyah ngomong, aku tahu Kau itu lebih mulia dari aku Kau itu apa, mantunya Nabi, ahli baik Jauh masuk Islam daripada saya, tahu Tapi bukan masalah itu yang diperkarakan sama siapa kemarin Masalahnya Muawiyah ini darahnya saudaraku Paham kan gitu ya? Nah, kemudian wa inni wallahi la uqatil hatta lajid minnal kitali buddan aku tidak akan mau aku tidak mau perang sampai tidak ada jalan lain kecuali peperangan. Artinya susah-susah enggak senang juga sama Pak. Barang-barang kemarin kan saya jelaskan tuh ketika melihat orang-orang Romawi tentara-tentara salib itu sudah ada zaman itu. Tentara Romawi ketika melihat Muawiyah perang sama siapa? Ali sama-sama cerakan kemarin ya. Ini pasukannya Romawi sudah merangsek loh ke perbatasan Syam, mau menyikat orang-orang Arab di Syam itu. Muawiyah tahu Aku langsung kirim surat Muawiyah Jika kalian tidak kembali ke negara kalian Wallahi saya akan berdamai dengan anak paman saya Siapa anak paman di sini? Ali Saya akan berdamai dengan anak paman saya Saya lupakan masalah di antara kami Kemudian kami akan datangkan pasukan Yang awalnya sampai ke Romawi Akhirnya masih ada di Suria Paham maksudnya? Saya akan datangkan Pasukan awalnya nyampe Romawi itu buntutnya masih ada di Damaskus, Suria. Pak maksudnya? Apa maksudnya? Akan kami datangkan pasukan yang tidak pernah dilihat sejarah sebelumnya gitu. Diancam gemeter Romawi balik lagi ke situ perang. Artinya Muawiyah ini, ini masalah pribadi, bukan masalah pribadi. Ini masalah yang meskipun demikian, kalau dihadapkan orang kafir tetap bersaudara. Apapun saudaramu, apapun masalahmu, tidak boleh kamu ngasih peluang orang kafir untuk menghantam Islam. Itu loh ya, itu harus diperhatikan itu. Nah, ini menunjukkan kebaikan Muawiyah. Walta kaum Muawiyah itu bil Hasan, katamu Muawiyah sama Hasan. Watanah Zalal Hasan bin Ali limauawiyatabil khilafah mana terjadi rembukan-rembukan kita tak bisa gini-gini terus dan kita harus selesaikan masalah ini biar pertumpahan darah tidak larut-larut kita mengemban risalah Islam menaklukkan negeri-negeri mengislamkan negeri-negeri bagaimana kita ini bisa menaklukkan negeri-negeri kalau kita perang terus dan di zaman Ali tercatat tak ada penaklukan zamannya Abu Bakar jazir Arab di stabilitaskan negara ini di stabilkan. Zamannya Umar menaklukkan negeri-negeri Sam ditaklukkan Romawi ditaklukkan Persia ditaklukkan Mesir ditaklukkan sampai hampir ke negara-negara yang banyak. Itu zamannya Umar. Zamannya Utsman lebih lagi luar biasa. Tidak ada penyebaran wilayah Islam melebihi siapa? Sampai ke Azerbaijan. Soal Umar, Utsman bin Affan luar biasa. peperanganlah menaklukkan negeri-negeri mengislamkan orang-orangnya. Zamannya Ali mande Kenapa komandek? He itu orang Islam tukaran sah tuluridewi kan gituan tak nah, si Hasan ini nggak bisa diterus teruskan kini kita membawa kita akrab kita kita harus rukun dan sepakat diserahkan ke Muawiyah ketika Muawiyah jadi khalifah tidak ada perselisihan sudah so, ente sudah selesai sudah tidak ada musuh musuhan habis bersatu ketika Muawiyah mengirim pasukan jihad yang ikut sahabat-sahabat sahabat yang bisa jadi kemarin tidak ikut-ikutan. Tah masa ketika ada peristiwa Ali sama Muawiyah ini kan kota-kota kaum -kota muslimin. Ada yang milih tawakkuf, dia yang mbak ikut-ikutan, ada yang milih di bloknya Ali kan gitu kemarin saya jelaskan. Ada di bloknya Muawiyah. Tapi ketika ini sudah Muawiyah jadi khalifah, tidak ada habis. Selesai perang-perang tadi. -perang. Jadi satu, sami'na wa ata'na. Ketika Muawiyah menaklukkan negeri-negeri itu yang berangkat sahabat. Sepakat, sudah tidak ada silap pendapat lagi. Yang membayar Muawiyah siapa? Para sahabat. Biar enggak salah paham tuh karena sebagian orang selalu mencela siapa? Yang ini siapa yang membayar sahabat, yang sepakat sahabat beritah. Ya dan besok kita akan masuk Muawiyah. Saya selesaikan dulu Hasan Barolim. Ya, faasbah Muawiyah atau Amirul Mukminin. Maka sejak itu Muawiyah diangkat jadi para menjadi apa? Amirul Mukminin. Wasumiah dalam amul jamaah. Tahun itu diberi julukan oleh kaum muslimin tahun bersatu. Amul jamaah hari abad tahun bersatunya seluruh kaum muslimin dari penghujung Afrika sampai pada waktu itu sepakat semuanya ini yang memimpin adalah Muawiyah sepakat tidak ada dualisme Sepakat Wah, itu Setelah itu luar biasa Muawiyah membuat kapal-kapal perang Menaklukkan negeri-negeri mulai laut Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya Dan Rasulullah sudah mengabarkan Nanti di antara umatku akan ada Pasukan pertama yang Mengarungi lautan menaklukkan negeri Siapa yang melakukan itu Wajib masuk surga Siapa yang membuat itu, siapa yang memimpin Tidak terjadi kecuali di zamannya Muawiyah Luar biasa itu Eropa-Eropa diislamkan itu, sebagian wilayahnya Luar biasa, lah itu yang dibenci sama orang-orang Haroka-haroka itu Syed kutub termasuk orang yang membenci mu'awiyah luar biasa Di kitabnya itu Jangankan mu'awiyah, Usman bin Affan Di kritik pedes sama, siapa tadi? Syed kutub, dah harus dijelaskan kayak gini. Tidak tahu ya. uh, Ada pun bagaimana keutamaan Muawiyah InsyaAllah besok akan kita jelaskan Dan Muawiyah ini tirainya sohabat Perhatikan Pak, perhatikan Saya jelaskan sedikit sebelum saya tutup Sebagian ulama mengatakan Sohabat itu ibarat rumah Maka tirainya rumah itu adalah Muawiyah Kalau sampai engkau melihat Ada orang menyingkap tirai itu ragukan orang itu Orang itu manhadnya Benar apa enggak Bisa diketahui bagaimana dia memposisikan siapa? Muawiyah Kalau dia berkata jelek tentang Muawiyah Pastikan dia bukan ahlus sunnah Pastikan dia bukan ahlus sunnah Muawiyah itu ujiannya para sahabat. Maksudnya bukan ujiannya para sahabat, Ujian orang ini senang sahabat apa tidak di Muawiyah ini Karena Umar sepakat kan gitu kan Umar Abu Bakar sepakat Tapi Muawiyah ini banyak yang diperselisihkan Nah, di situlah orang itu diketahui madhhatnya lurus apa tidak. Nah ini insyaallah besok akan kita terangkan bagaimana Muawiyah mengemban risalah, dan bagaimana keutamaannya, bagaimana hubungannya sama Nabi, bagaimana keutama bagaimana ucapan Nabi tentang Muawiyah. Insyaallah besok akan kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.